Prietenii sunt Cristian Alexandrescu și aflu, și eu ca și dumneavoastră, cred, lucruri extrem de interesante din materialele prietenului George Hodorocea. Azi, cine este omul născut în anul 2005 care va salva România chiar întreaga lume? Cine a fost Baba Vanga? Baba Vanga, pe numele ei real Vangelia Gusterova, după căsătorie Dimitrova, a fost o celebră clar văzătoare din țara vecină Bulgaria. Ea s-a născut în anul 1911 și a decedat pe 11 august 1996. Baba Vanga a devenit cunoscută după ce mai mult de 80% dintre predicțiile ei s-au adeverit. Baba Vanga a aflat că poate vedea viitorul încă de pe când era copil, atunci când a descoperit o oaie din turma tatălui care dispăruse misterios. La vârsta de 12 ani a rămas fără vedere în urma unui accident. A fost rântită într-un lan de griu de o furtună puternică, iar localnicii au găsit-o cu genele acoperite de nis. Imediat după acea întâmplare nefericită, Vanga a început să aibă previziuni. La maturitate, Vanga a prezis unele dintre cele mai importante momente din istoria umanității, cel de-al doilea război mondial, căderea comunismului și moartea lui Stalin. Printre cele mai importante prezi ulterior dior se se numără devenirea Chinei ca noua putere mondială, Gheața de la poli va începe să se topească vezi actuală încălzire globală, clonarea va fi ușor accesibilă, etc. Printre prezicerile care și-așteaptă încă confirmarea, menționăm următoarele. Lumea va fi condusă din nou de comuniști, o nouă boală va lovi planeta, un soare construit de mâna omului va lumina partea întunecată a planetei, oamenii vor deveni roboți, o nouă religie va cuceri pământul, se va naște o nouă rasă, se va reuși să se călătorească prin timp, etc. Prezicerea de dinaintea morți Cu puțin timp înainte de a muri, Baba Vanga a făcut o prezicere care la rugămintea ei avea să fie dezvăluită mult mai târziu, peste un deceniu de la moartea sa. Predicția respectivă privea într-un fel soarta viitoare a României, dar și soarta întregii planete. În data de 24 ianuarie 2005, previziunea Babei Vanga a fost dată publicități, conform acestea. În România atunci avea să apară pe lume omul providențial care are ca misiune salvarea țării, a continentului, poate și a lumii. Dar cine va fi acel om? Românii și lumea îl vor recunoaște la momentul potrivit. Deocamdată, spunea tot Baba Vanga, el va crește departe de baștina strămostilor săi. Tot Baba Vanga afirma că românii sunt oameni speciali, dar nu mai cred în valorile lor. Ea a conchis cel promis se va naște în 2005. Baba Vanga a înregistrat pe o bandă de magnetofon previziunea despre România pe care a încredințat-o uneia dintre nepoatele sale. Rugămintea sa destul de ciudată era ca această previziune să ajungă la o anumită dată la o persoană anume. Ea i-a spus nepoatei sale conform mărturiei înregistrate audio. Eu sunt foarte mică pentru că el să vină la mine, așa că eu transmit această veste care mi-a venit de sus. Să fie despachetată în luna ianuarie, ziua 24 anul 2005, și în cel mult o lună de zile să fie dusă celui la care voi face referire. Dacă nu se va putea ajunge la el, să fie dată celor din praj masa. În bucuria acestei lumi, în România va veni cel promis lumii. Se va bucura întregul pământ de nașterea lui. Dumnezeu îl va ocroti într-un loc departe de locul unde se odihnesc trăbunii lui, până când va veni ceasul său. Cu puterea de sus va fi dăruit, pământul, apa, focul îi vor veni în ajutor. Odată cu venirea lui în această lume, tot ceea ce este construit pe minciună se va nărui. Toate acestea se vor petrece în anul 2005. El va fi piatra de temelie pentru omenire. Primii care îl vor recunoaște vor fi cei din poporul său, poporul din care el a ieșit. Dreptrăsflată, el va aduce acest popor pe cea mai înaltă culmea de săvârșirii din întreaga lume. Acest popor va deveni o adevărată pildă pentru toate popoarele pământului. El nu va veni cu un cal viu, ci cu un cal din fier pe care singur îl va mânui. Interpretarea unui specialist în științe ezoterice Într-un articol, cunoscutul astrolog Stavru, specialist în științe ezoterice, a dat o interpretare personală profeției Babei Vanga. E vorba despre un conducător războinic. Adresantul mesajului s-a născut pe 24 ianuarie 2005. Asta înseamnă zodia vărsător, o zodie compatibilă cu cea a României. Vanga îl prezintă în mod ciudat ca pe un mesia. Vanga pomenește despre un cal din fier. Calul este un animal care simbolizează războiul și moartea. Fierul e și el legat tot de război. E vorba despre un conducător războinic, dar iubitor de dreptate. Acest conducător ar trebui să ajungă la plenitudinea capacităților sale în jurul vârstei de 33 de ani, adică în 2038. Se știe că însuși Nostradamus a spus că în 2036-2038 va izbucni un nou război. Cel care va conduce România atunci va fi războinicul de care vorbește Baba Vanka. Din Bulgaria în India. Sundar Singh. Sadu Sundar Singh a fost un misionar indian creștin. Se pare că nu se știe precis că Sundar ar fi murit pe înălțimile înghețate ale munților Himalaya în anul 1929. Cunoscut filozof, dar și un mare vindecător și prezicător, sunt dar declară despre el însuși că nu sunt vrednic să calpe pe urmele Domnului meu. Dar că și el nu vreau casă nici bunuri. Ca și el voi aparține drumului, voi împărtăși durerea poporului meu, voi mânca cu cei care îmi vor da adăpost și voi spune tuturor oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu. Sunt sing. S-a născut în anul 1889 în India. În orașul Rampur, începând cu anul 1920, Sundar Singh a devenit un nume cunoscut atât în Orient cât și în Occident. El a predicat creștinismul, fiind considerat un om sfânt în Ceylon, Birmania, China, Japonia, America, Australia și Europa. A cutreierat mereu Tibetul, propovăduind religia creștină până în 1929, an când Sundar Singh a dispărut fără urmă undeva prin Himalaya. În primul deceniu al secolului al 20, lea Sundar a făcut o călătorie prin mai multe țări creștine, vizitând și țara noastră. Ajuns în România, Sundar Singh a făcut anumite profeții legate de România și români. Astăzi, profețiile lui Sundar Singh sunt din nou studiate și reevaluate, mai ales că cei care s-au aplecat asupra lor s-au arătat uimiți de claritatea expunerii prin simplitate și mai ales prin imparțialitatea datorată dezinteresului evident pe care un indian creștinat l-ar putea avea în urma unor afirmații referitoare la viitorul României. Conform ezotericilor români, veridicitatea unor profeții nu va putea fi verificată decât în timp, dar în același timp se poate demonstra că unele previziuni s-au împlinit deja. Astfel, într-o sunt, dar Singh afirmă, Eu știu că România are o misiune dumnezească de redresare spirituală, ce o va face să se înfățișeze ca un veritabil model de îndeurmat întregii umanități. Dar iată o previziune importantă a lui Sundar Singh. În anii care vor veni și lunile ce vor veni, în țara trăirii voastre, scoarța pământului va lua foc, clima va suferi unele schimbări, cu tremure simțitoare vor distruge, multe dintre clădirile existente, uragane și vânturi puternice, terestre și maritime, vor nimici îndrăzne la oamenilor bazați numai pe așa zisa puterea științei. Ingeniozitatea omenească pusă în slujba răului, Va face cunoscute în lumii cele mai groaznice crime și pământul va cunoaște cele mai complite boli ce vor apărea pentru a fi nimicită existența oamenilor răi sau perverși. Cindianul continuă după ce mai enumeră multe alte nenorociri terestre surprinzător cu... Vor face excepție de la pedepsa focului nimicitor și a măcelului ce se va desfășura pe aproape întreg globul pământesc, România și locurile supranumite sfinte din Palestina. Netrecută prin sabie va rămâne de asemenea Cetatea Vaticanului, dar puterea sa de influență se va reduce la zero. Sundar vede și concluzionează că România va deveni într-un fel sau altul salvatoarea pământului și, bineînțeles, a umanității. România va trece prin mai multe faze de transformări fundamentale, devenind în cele din urmă grație spiritualizării, exemplare, un veritabil focar spiritual, ce va putea fi comparat cu miticul Noul Canaan, iar Bucureștiul se va transforma într-un centru esențial al acestui foc. Și o a fi considerat, de toate popoarele, drept un veritabil nou Ierusalim pământesc. Și în concluzie, Sundar afirmă fără echivoc, poporul român este de asemenea cel mai indicat popor din lume grație compasiunii sale alese și a iubirii sale altruiste, spre a oferi ospitalitate materială și spirituală tuturor popoarelor de pe fața pământului. Și astfel, cu aproape un secol înainte de prezicerea Babei Vanga, un alt mare inițiat vedea România și pe români ca pe unicii viitor salvatori ai pământului și mai ales ai vieții. Sundar sim considera că România era țara aleasă de Dumnezeu pentru salvare și redresarea morală a omenirii. În România Dumnezeu va face cu putința apariția unor mari miracole, pentru ca cei aleși să-L descopere, iar necredincioșii să se întoarcă la credință cât mai repede. Gupta Swamy și viitorul României În primăvara lui 2004, România a fost vizitată de Gupta Swamy, un profesor indian, doctor în istoria religiilor, maestru spiritual al multor discipul atât din țara sa natală cât și din întreaga lume. Acest gurul este cunoscut și el pentru previziunile sale împlinite. Astfel el a prezis cu o acuratețe extraordinară evenimentele cruciale ale sfârșitului de secol și începutul noului mileniu. precum Căderea lui Gorbaciov, atentatul terorist din Indonezia, căderea navetei Columbia, dar și căderea și execuția cuplului Ceaușescu. Din acest motiv, gurul indian Gupta a fost contactat de mai mulți președinți de state și guverne. Se pare că și Elena Ceaușescu ar fi apelat la Gupta Suamii în anul 1983, însă deranjată de prezicerile acestuia, soția dictatorului l-a obligat pe indian să părăsească urgențar. Gupta declara să ulterior alungării sale din România că Multe vor schimba fața României și a planetei. Ceaușesc, cum a făcut și nu-i a plăcut viitorul pe care i-l-am prezis. Gupta a prezis recent că va începe un scurt și înfiorător război mondial, al treilea și ultimul, proclamat, declașat și întreținut de forțele oculte care conduc omenirea. România va participa la război încă înainte de extinderea și mondializarea acesteia din cauza unei politici aiurite a conducătorilor ei. După ce înșiruie o listă lungă de nenorociri, ce se vor abate asupra României, dar și peste întreg pământul, gupta devine mai optimist și conchide. Din acest saos însungerat, România va ieși purificată. Militarii români își vor folosi experiența în obținerea unor victorii glorioase. Din Bucovina se va ridica un om bun și o tare ca o stâncă. O mână de fier, un om înțelept și drept de nimeni cunoscut așa până la acea dată. România va ajunge în scurt timp la cea mai mare extindere teritorială din întreaga sa existență și la cea mai mare înflorire economică. Militarii români aduși în țară de pe fronturile unde luptau fără niciun țel, își vor folosi experiența în obținerea unor victorii și mai glorioase decât ale înaintașilor lor. Va fi posibil doarece vor avea un țel, o cauză și un conducător care să-i călăozească. Secolele următoare, România va juca un rol preponderent în viața politică, socială și economică a lumii. Oare Gupta vorbea de același om providențial profeții de Baba Vanga și amintit de Sundar Singh? Ar fi chiar o mare coincidență dacă cele trei profeții nu ar avea nimic în comun, ceea ce este totuși greu de crezut. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și ați vizionat ați ascultat un material de George Odorogea. Pe curând!